I Melbourne blir Sovjet, liksom i Cortina, bästa nation för första gången i sommarspelens historia. Av fem svenska guldmedaljer tar kanotkungen Järt Fredriksson från Nyköping två. En av dem på 10 000 meter. Mellan ungraren och Järt Fredriksson fortfarande en oerhörd kamp. För ungraren vill inte ge sig. Han hänger på padden så mycket han någonsin kan. Men han har inte Hjärt. För nu kommer Hjärt spurt. Det är 150 meter kvar och man ser hur han ökar tempot, man ser hur den smäckliga kanoten skjuter allt snabbare fart genom vattnet. Han bräker sig fram riktigt ur sittbrunnen där och så sprutar vattnet om kapellen och över sargen. Och han leder med två blåträngder nu när 100 meter är kvar. Han kommer att vinna olympisk guldmedalj på 10,000 meter, ingen tvekan om det. Åter ett segelopp för här tydlan att referera. I modern femkamp försvarar Lars Hall sitt OS-guld från Helsingfors 1952. Han berättar här för Sven Gärring om sin seger. Det måste jag nog säga att jag har aldrig någon gång varit så trött efter en löpning som jag var idag. Och jag tror att jag har gjort den bästa löpningen jag någonsin har presterat förut. Ja, du hade ingenting mer att ge, inte ett dugg, det kunde man se. Nej, jag var mer än trött. De svenska seglarna tar två guldmedaljer, medan Sverige blir utan olympisk guldmedalj i brottning. Senare på året får för övrigt Lasse Hall och Sixten Jernberg varsin bragmedalj. Bland övrig sport kan nämnas VM-guld i motorsport. Det är Ove Fundin från Fidbyterna i Linköping som i september vinner VM-finalen i Speedway på Wembley i London. Han tävlar för Norwich. Dan Wern sätter sju svenska rekord i löpning på sträckorna 800-1500 meter. I fotboll fortsätter spelarflykten från Sverige. Inte mindre än fem landslagsspelare blir professionella i Italien. Bland dem AIKs kurre Hamrin. Han värvas till Juventus i Turin för 150 000 kronor.